Ірен Роздобутько. Гудзик. Психологічна драма. Видавництво Фоліо. Харків, 2008 рік. Читає Галина Шумська. Ірен Роздобутько автор психологічних трилерів Мерці, Ескорт у смерть, авантюрного детективу Останній діамант Міледі романів «Ранковий прибиральник», «Шості двері», «Двох поетичних збірок». Пише казки та оповідання для дітей, малює, вишиває бісером, грає на гітарі, плаває за квалангом і на питання, чи вмієте ви грати на роялі, відповідає, не знаю, треба спробувати. Роман Гудзик, що ми пропонуємо до уваги читача, у 2005 році отримав першу премію всеукраїнського конкурсу «Коронація слова». Цей роман має багато нашарувань, сюжетних колізій і героїв. Його часовий простір – від середини 70-х до наших днів. Його географія – Київ, українська провінція – Росія, Чорногорія, зрештою – Америка. Але головна ідея така. Велике щастя або велика трагедія може початися з найменшої деталі – з Гудзика, який так легко загубити, а потім шукати все життя. Це роман про любов, вірність, зраду, про те, що ніколи не варто оглядатися назад, а цінувати те, що існує поруч із тобою, сьогодні і назавжди. А можливо, це роман про дещо з життя янголів, що випадково потрапили на нашу землю. Книга перша. Останній день серпня 2005 рік. Я вже не згадаю, коли приходив додому, не будучи у стані легкого під шофе. А можливо й нелегкого. Але від учора з'явилося відчуття, ніби мені під лопатку вшили торпеду. Я помру від одного погляду на чарку з горілкою чи кон'яком. Згасити збудження мені не було чим залишалося якось дотягти до кінця робочого дня. З другого боку, мені хотілося, аби він тривав безкінечно. Я боявся прийти додому, боявся сісти за комп'ютер. Тому після двох необтяжливих лекцій в Інституті кінематографії я повернувся до офісу. Там мені не було чого робити, я міг працювати і вдома, вигадуючи безкінечні сюжети для рекламних роликів. Але, як я вже зауважив, іти додому я боявся. Отже, тупо просидів у своєму кабінеті, поклавши ноги на стіл, та час від часу змушуючи нашу офіс-менеджера Тетяну Миколаївну заварювати мені найміцнішу каву. Я дивився у вікно, і зір мій був настільки загостреним і сконцентрованим, що я бачив найменше переплетіння та борозни на корі старого дерева, яке росло на протилежному боці вулиці. Я не відривав погляду від цих борозен, забитих сивим павутинням, і вони нагадували мені глибокі зморшки на обличчі старої людини. Літо закінчувалося, добігав кінця рік. Не знаю, як в інших, а для мене рік завжди закінчується з останнім днем серпня. Можливо, тому що все в моєму житті розпочиналося восени. Я намагався вимкнути мозок, не замислюватися, але подумки, вже сто разів побував у своїй квартирі та здійснив кілька звичних для себе рухів. Відчинив двері, скинув піджак, сів за комп'ютер, умостившись у глибокому чорному кріслі та клацнув мишкою.